În momentul în care premierul a întrebat cu subiect și predicat, ca să nu mai fie niciun fel de discuție reprezentanții patronatelor dacă au de gând să scadă salariile din mediu economic, toți au spus nici gând de așa ceva. care obligă privatul să nu scadă salariul. Să nu mai avem de ce să o introducem. Nu mai avem de ce să o introducem. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Așadar, statul nu îi va obliga pe patroni să crească salariul brut odată cu creșterea contribuțiilor, cu transferul, de fapt, al contribuțiilor de pe fondul de salarii plătit deci, de angajat, plătită de angajat în acest moment, pe salariul angajatului mă rog, pe care o reține și o virează tot patronul. Asta înseamnă că există un risc de scădere a salariilor în economie. Bunele firme, bineînțeles, ce zice doamna Olguța Vasilescu, că a întrebat uh, domnul Tudose pe reprezentanții patronate pe bune, adică cine câți patroni din țara asta sunt reprezentați patronate, Nu foarte mulți, iar de acolo sunt destul de mari. Ei externalizează, așa cum v-am explicat, de cele mai multe ori, externalizează munca puțin calificată și plătită cu salarii minime pe economie către firme mai mici. Iar firmele mici chiar vor avea niște creșteri de costuri foarte mari, cu exact salariul minim pe economie, care crește substanțial. În altă ordine de idei, doamnelor și domnilor, da, s-ar putea să avem scăderi de salarii în economie. Numai că tensiunile vor fi de acum direct între patron și salariat. Deoarece, uite, zice doamna Olguța Vasilescu, patronii au promis că vor crește. De unde să le crească? Din vânzări mai mari? Păi da, au crescut vânzările, dar în același timp, uitați-vă că în acest an deja transferul, deci scăderea ă, profitului este de cel puțin 6%. Cel puțin așa a fost pe primele 9 luni, dacă ne uităm fix în execuția bugetară. În același timp, salariile, inclusiv cele de la stat, au crescut cu, în medie, aproape 10%. Sigur, la privat nu au crescut cu 10%, au crescut cu mai puțin. Și n-au crescut peste tot. Și acolo unde au crescut, au crescut în special din cauza creșterii și în acest, în acest an a salariului minim pe economie. Pe de altă parte, mai e o întrebare. Și dacă ar fi fost să oblige statul pe patron să crească salariile, cum s-ar fi făcut această chestie? Cum putea statul să-i oblige? De aceea, astăzi vă întreb pe dumneavoastră, ar fi trebuit sau n-ar fi trebuit ca guvernul să reglementeze și creșterea salariului brut, odată cu transferul contribuțiilor. 0372069599 este numărul la care vă invit să sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Costin! Bună ziua, mai sun! Vă ascultăm! Problema nu, problema nu stă în creșterea salariului de minim pe economie. Problema stă în, în energiea pe care acest guvern o face de dau pomeni la uh, oameni din... Uh, ceea ce înseamnă ajutorul de șomaj și asistența socială. Ce vezi cu ajutorul care... de șomaj? Ajutorul de șomaj este o chestie păi. la care contribuie toți oamenii și nu poți fi șomer cu o singură excepție atunci când ieși de în școală, nu poți fi șomer decât dacă ai lucrat. Sunt de acord. Nu, nu puneți dacă... egal, vă rog mult, nu puneți egal așa între așa șomeri așa și asistații dacă... sociale. Ascultați-mă cu atenție, că asta e important. Șomer este persoana care nu are de lucru, dar își caută. Asistatul social e cu totul și cu totul altceva. Există și șom, șomer de lungă durată, este adevărat, dar ăsta este un fenomen social, nu e un statut legal. Mă este înțelegeți? Este un fenomen social încurajat de către guvern. Domnule, încă o dată, e foarte important să momentul... ținem minte acest lucru. Șomerii trebuie respectați. Ei își caută Credere în mod de activ de lucru. Cei care își caută și nu vor, și vor să muncească, nu cei care pierd și cer negație. Uh -huh. Aici este marea diferență Bun, haideți să tot revenim la subiectul de astăzi vă rog, da. Da. Da. Deci ce ar fi trebuit deci, să problema, facă statul? Problema creșterii De salariul minim Este o ultimă chestie, Chestiune pe care ar trebui Să o aibă în vedere guvernul Pentru că atâta vreme Cât ar fi legislația Favorabilă Întreprinderilor mici și mijlocii Și ar da posibilitatea Ca să se poată Face producție Uh -huh. prin politicile guvernamentale, atunci vor crește de la sine salariile fără niciun fel de. Nu aveți un răspuns la întrebarea asta. Că, eu vă spun că din 90 și până acum aplic uh, acea metodă europeană de acord individual și plătesc omul la unitate de măsură executată cu prețul pieței libere ca în Occident. Și câți oameni, angajați în, an? oameni angajați în fiecare an? Câți oameni angajați în fiecare an? 20-30 am și 50 pe an asta înseamnă că vă pleacă 20-30-50 pe ani. nu, nu neapărat măresc portofolul de lucrări atât de mult? în, în fiecare an cu 20-30-50? Da. da, da, da măresc portofolul de lucrări mai și pleacă o parte dintre Așa. ei pentru că, pentru că profită de această posibilitate da. de a merge în sumaș. am înțeles Costin, C costin, găsit, costin înțeleg, ascultați-mă, Costin, ascultați-mă puțin, e foarte, Dar, e, adică, sigur, eu nu dau sfaturi, adică nu dau sfaturi, na, ce să fac și eu toată ziua aici la radio, dau sfaturi, na, din când în când, e însă libertatea dumneavoastră să țineți cont sau nu de sfatul meu, eu vă spun în felul următor, că nimic nu e mai prețios decât un angajat valoros, muncitor și dedicat, iar dumneavoastră, în calitate de petro, eu dacă aș fi în locul dumneavoastră, încerc să o formulez cumva să nu vă jignesc, eu mi-aș revizui puțin politica de personal, sau de HR, cum se numește. Pentru că dacă nu i dai salariatului o perspectivă, da, poți să-l plătești la muncă normată, e chiar până la urmă indicat. Dar în momentul în care se pleacă niște zeci de oameni în fiecare an, înseamnă că ai o problemă în firmă și că trebuie să te mai uiți puțin peste politica aia de personal. E doar o idee, dacă vrei să țineți cont de ea bine, dacă nu, sigur, e problema dumneavoastră. 0372069599. Nu uitați, întrebarea de azi este dacă statul ar fi trebuit sau nu să-i oblige pe patroni să crească salariul brut având în vedere faptul că tot el, statul, crește contribuțiile pe angajat. Ce spuneți, Aurel? Bună ziua! Bună ziua, domnul Curan! Vă ascultăm! În primul rând vreau să vă spun că sunt angajat. Da. Sunt angajat la două locuri de muncă legal. Una la 8 ore, una cu 2 ore. Așa. Și referitor la întrebarea dumneavoastră din start vă spun că nu poate să oblige un patron și nici nu e, e indicat să oblige un patron. Fiecare firmă are, are curtea interioară, bucăterea interioară, știe cât poate să dea la oameni. Și da, sunte sigur, la Aurel, sunteți siguri, dumneavoastră, că patronul noastră va putea să vă crească salariul cu cât vă cresc contribuțiile, cu 20%? Haideți să vă spun, da, uitați, sunt într-un loc de muncă, n-am schimbat locul de muncă de 15 ani. Uh -huh. Și a mers foarte bine firma până anul acesta când ni s-a spus că se vor face disponibilizări din cauza că efectiv nu suntem compatibili pe piață, competitiv și la urmă-urmei salariile foarte mari, într-adevăr sunt salarii foarte mari pentru ceea ce producem și efectiv o să fie, o, o să fie disponibilizări. Ești deci, curios ce deci, cine-i concurentul, concurentul noastră? Concurentul noastră sunt din, din export. Aha, din exterior. Din import. Din exterior. Asta, din import. Eram da, convins da, da. că așa stau lucrurile de v-am pus întrebarea. Da, e, e foarte simplu și evident. În momentul în care lucrezi pe o piață deschisă, așa cum este cea europeană, iar statul crește permanent forța, costurile cu forța de muncă, s-ar putea ca cineva, nu neapărat de la noi din țară, și să vină să te scoată cu un produs care e mai ieftin din afară. Exact sau, are... exact așa sau... Exact sau chiar dacă așa e la mai... același preț sau chiar un preț mai mare, are o calitate mai bună. Hai noroc, ce mai faci exact. într-un astfel de situație Și credeți-mă, eu nu fac probleme că am două locuri de muncă, cum v-am spus, dar sunt colegii mei care deja sunt, uh, sunt speriați în sensul ăla că la... știți cum este, e ca un domino când o firmă începe să facă disponibilizări, este inevitabil că și ceilalți o să facă. Aduceți aminte când la începutul anului, când s-a mărit uh, uh, salariul minim pe economie, deja foarte multe firme au concediat oameni, efectiv, uh, au, au fost peste limita lor de, de clăgi. Nu, nu mi-am să fi fost... Da, așa e. A, a fost în Slobozia o firmă întreagă de uh, croitorie. Sa, exact, da. exact. mi -amintesc. au dat, Un capitalist la, britanic, la, dar să știți care e local la exact. Buzău. Deci... Eu, eu vă cred. Dar la 1.900 de lei vă zic că este mult pentru foarte multe firme. Ok. Pentru Noi... că concurența este foarte mare și, vedeți, guvernanții fac totul așa, hair fără să facă uh, studiu de piață, absolut nimic Bugetarii stau bine, mersi, este foarte bine, este banii care i-au mărit i-au mărit nu din buzunarul lor, este tot din discutăm, buzunarul patronilor. Pe O banii, să nu discutăm și, și despre bugetari, vă promit acest lucru, în zilele următoare să discutăm și despre bugetari pentru că salariul minim v-am spus în cele mai multe cazuri e indice în salariile bugetarilor a unei părți, a funcționarilor, că nu e, la medici nu e, de exemplu. E, o să vorbim și despre asta. Stați un pic să se mai acumuleze niște treburi, că deja astăzi am văzut că au ieșit asistenții maternali în stradă la vasului, că le-au întârziat două săptămâni salariile. Și vorbim de oameni care au îngrijă copii. Da, mă rog, asta e o altă discuție, vă promit că o să o avem și pe aceasta. Vreau să fac o precizare vis-a-vis -vis de faptul că statistica oficială nu-l confirmă pe Aurel, adică de la începutul anului, în statisticile oficiale nu a scăzut numărul de firme. Din contră, a crescut. De ce? Pentru că a intrat uh, programul Smart Nation, care a stimulat apariția, a cerut, practic, înființarea de noi firme și, din punct de vedere statistic, alea care s-au închis au fost mai puține decât alea care s-au deschis noi. Ca au mers sau nu alea noi, urmează să vedem. În economie, bineînțeles, în economie, însă totul are o întârziere, nu se petrece așa dintr-o dată. Roxana, bună ziua! Bună ziua! Um, în primul rând... Uh voiam să te felicit pentru coerența cu care vorbești toate subiectele astea de interes și um, um, auzind ce ați discutat mai devreme cu domnul care a vorbit înaintea mea, nu mi a rămas foarte multe mult de spus pentru că îmi părteșesc și sunt de acord cu ce a spus. Um, Răspundeți la eu întrebarea asta. Că... Trebuia sau nu trebuia statul să-i oblige pe patron să crească salariul brut? Eu consider că nu, nu trebuia să facă asta. În primul rând, măsura asta cu trecerea contribuțiilor de la unii la alții e o mare prostie, dovedită deja, adică toate analizele făcute arată cât de nu mai sunt convins de asta. această măsură. Nu mai sunt convins de acest lucru, vă spun sincer. De ce e toxică? Ia spuneți. În primul rând, sarcina Max este pusă din nou pe uh, segmentul privat care susține totuși economia. Sunt cei care produc, sunt cei care plătesc taxe. Tot acolo era și până acum. Sunt cei care, uh, deci... sunt cei care iarăși, iarăși, suportă consecințele unor măsuri din punctul meu de vedere luate absolut um, herupistic. Într-un moment în care um, oamenii care emit asemenea reglementări nu mai au idei um, cum să, cum să scoată bani dintr-un sac care, era de, care e deja rupt. Adică nu mai cum să... Roxana, ascultați-mă puțin. Ascultați-mă puțin. Din punct de vedere al efortului pe angajat, efortul patronului nu crește în cazul, sa în, în cazul salariului de până la 2000 de lei, nu crește. De peste 2000 de lei, nu crește. În cazul salariilor mai mici de 2000 de lei, brut crește și crește semnificativ. De ce? Pentru că se duc toate la 1950 minimum. În momentul de față sunt foarte multe salarii în România de până în 2000 de lei. Ceea ce înseamnă că tendința generală va fi, nu știu, cred că într-un an de zile de aici încolo să fim 60-70% din angajații țării, dacă nu mai mult, pe salariul minim pe economie. Asta este. Asta e... Realitate statistică. În același timp însă, deci, încă o dată, acest lucru, efortul, bine, efortul, să, efortul patronului trebuia să scadă, nu? Că scade, salariul pe, scade impozitul pe salariu de la 16% la 10%. Acest efect a fost anulat prin taxa aia de solidaritate, cum i-a zis ministrul Mișa inițial, care nu e de 2%, e de 2 și la și care se aplică pe fondul de salariu și care, practic, ia înapoi ce dădea statul de la 10% prin scăderea impozitului pe salariu de la 16% la 10%. Deci ce fac ei, în momentul ăsta este un hocus-pocus practic cu contribuții și impozitul pe salariu. Dincolo de asta însă, crește într-adevăr impozitarea muncii prin lărgirea ariei salariaților plătiți cu salariu minim pe economie și care salariul minim pe economie crește. Asta e toată șmecheria. Acum, întrebarea este patronul. Deci nu vorbim de cei cu salariul minim pe economie, că acolo îl le obligă legea pe patron să crească până la 1950 brut. Pe exact, categoric, e, și e firesc așa. Bun. Bun. Dar pentru ceilalți, cărora patronul, știți, patronul, patronul se, uită, se uită la toți salariații lui și zice: băi, mă costă ăsta mai mult, ăsta mai mult, ăla nu, ăla nu." Acum, de unde dau banii ăștia și ăluia? Iată, statul îmi permite că atunci când transfer ăstoia care are salariul mai mare, când îi transfer contribuțiile, să nu-i mai dau 20% cât îi transfer din costul meu, ca să poți să-i plătești celuilalt. Tentația firească a oricălui patron care nu se mai descurcă în țara asta, va fi să nu crească salariile brute, altfel spus să taie din salariul net al celor mai bine plătiți. Mă înțelegeți? Da. Bun. Acum puneți-vă în locul patronului. Înțeleg că sunteți noastră salariat, e bine, să avem mulți salariați în țara asta, n-avem nici patron suficient, nici salariat suficient și vă întreb așa, statul trebuia sau nu trebuia pe patron să-l oblige să-i crească omului salariu brut, astfel încât să-i rămână netul la fel? Eu tot insist că în spiritul unei economii de piață, în care patronul e liber să aplice, să-și aplice strategiile proprii, eu nu cred că statul e în regulă să se implice și să forceze patronii să facă um, okay. să iau măsură să nu fie pe placul lui. Vorbim totuși de o economie de piață în care intervenția statului ar trebui să fie minimă. Cel puțin la politica de salarizare a patronului ar trebui să stea deoparte. e mea. Ok. Aveți dreptate. Economia, Aveți parțial dreptate. Economia de piață presupune o intervenție... Mă rog, presupune că statul nu intervine în relațiile private, de drept privat, să zicem așa. E într-adevăr o discuție asta dacă statul putea sau nu putea să facă acest lucru. Eu vă spun că putea. În sensul că putea să dea o lege. Și după aia, legea respectivă ar fi fost atacată la curtea constituțională trecea sau nu trecea, ne deschidea Uniunea Europeană procedură de infringement, nu era simplu, era grav dacă statul făcea acest lucru, dar de putut putea, mai ales în condițiile în care vedeți și noastră la Curtea na, ce să mai ai. Curtea constituțională numai că nu și-a pus sigla PSD-ului pe ea, că în rest e așa cum știți. 0372069599 Marius, bună ziua! Ziua, Îmi cer scuze că am vorbit mai mult eu decât dumneavoastră în acest început de emisiune, dar este un subiect destul de complicat și rolul acestei emisiuni este să vă și informeze. Am vrut doar să fie toată lumea, să înțeleagă toată lumea despre ce vorbim. Poftiți, Marius. Eu sunt de părere că nu trebuiau de la început să facem chestia asta, dar dacă au făcut-o, trebuiau să meargă până la capăt. Adică să impună angajatorului să mențină salariile, cel puțin la cele care scad. Salariile nete. Exact. Pentru că, la fel și eu lucrez, am două jocuri. Da. Nu mi se pare deloc ok pentru o politică de toată rușinea să îmi scadă mie salariul de la 1 ianuarie. Întrebarea e pe cine veți da Normal pe guvern. Au făcut niște creșteri pe salarii. Păi da, dar patronul vă scade salariu. De ce? Pentru că există o cauză și un efect. Așa este. Dar dacă ar fi reglementat chestiunea asta guvernul, hai să o luăm și altfel. Facem reducerea la absurd. Ce variante avea patronul dacă nu putea să vă scadă salariul? Putea să vă dea afară ce variantă mai e, că nu mai e alta. Păi, da, și atunci să trezească statul cu foarte mult oameni. ceea ce pierde și nec convenat pentru că nu mai are de unde să-și facă capital electoral. E o discuție dacă. Partidul actual, că nu statul își face capital electoral, ci partidul afla la guvernare, dacă i-ar conveni sau nu, să fie mai mulșomeri. E o discuție asta. Radu, bună ziua! Salut, salut! Am și eu câteva chestii de zis. Mie mi se pare că lumea nu a înțeles exact ce se întâmplă cu această măsură. Ea, în punctul meu de vedere, poate să fie un pic bună, dar modul de aplicare este foarte greșit. Care e partea Uite, bună? Eu Partea bună este că vom avea pensii mai mari, teoretic. Uite, am 30 de ani, dar până la pensie mai sunt 30. Mă gândesc mm. că voi avea o pensii mai mare cu un brut mai mare, ne, teoretic, ne, ne, ne. în teorie. Ne, ne, ne. Vreau să nu, domnule, stați un pic. Imediat. Păi ziceți, nu, ca dar ca de ce spuneți că avem o să avem pensii mai mari? Avem deocată păi contribuții dacă... mai mari, atâta. Exact. Da, dar în contribuția mai mare, va fi și pensia mai mare în teorie, nu, nu? Nu, pentru că respectivul fond se împarte la cât se strânge la vremea respectivă, adică peste cât, nu știu, dumneavoastră, eu, peste vreo 25-30 de ani la pensie, cu cât cotizează Asta... atunci, adică... Am înțeles, deci nu are nicio treabă că nu am înțeles eu bine. Și a doua chestie, uite, eu lucrez într-o companie foarte mare, Multinațională de București, beneficie de deducerea de 16%. Ce se va întâmpla cu mine, în mod special, și cu toți care avem această deducere? Deducerea personală? Da. De, Nu-mi plătesc schimbăți de 16% deoarece lucrezi în IT. Mhm. Uh -huh. Da. Uh... Să vă de, de ce voi pierde odată? Nu, vedeți că, se, vedeți că se schimbă puțin sistemul de deduceri. Se introduc niște altfel de deduceri. Nu vă influențează foarte mult netul și nu știu eu pe din afară, în momentul ăsta, să vă spun exact cum este în lege. Ce mai amintesc însă, e că se introduc niște deduceri, în afară de deducerea personală, deducerile se introduc și în funcție de numărul de copii. Aveți copii? Nu am copii. Era bine să aveți vreo doi copii <laughs> am înțeles, deci asta La fiecare ajutat. copil Mai primeați vreo 20-30 de lei la salariu Ok, o, mersi că mi-ai Mai zis, am observat că nu se vorbește deloc Despre chestia asta care impactează Foarte mulți oameni și puțin Nu e părere. chiar așa <laughs> Nu e așa da. de mare impactul. Să vă spun de ce Ce au introdus ei la sistemul suplimentar de deduceri e cât din salariu nu se impozitează. Și vine oluguța și zice până la 500 de lei nu se impozitează. Cu cât, cu cât nu se impozitează? Doamna? Cu 10%. Adică ce câștigi cel mai mult de ducere? 50 de lei, <gântu> okay. 500 Dar sigur, dacă vreți o să mă aplec într-o zi asupra acestui sistem și să spun la radio, dacă e așa chiar, important chiar, pentru noi. Chiar, chiar, chiar este foarte pentru, pentru pentru colegii mei și pentru... Sunt convins, pe deci la, la, la noastră, dacă IT, exact 50, 50 de lei, o ciorbă și trei cârnați la prânz. 50 de lei nu este. Așa. Uite și altă chestie, că statul nu a, nu a obligat pe nimeni. Noi toți am semnat un brut anual, așa se calculează salariul într-o companie mare. Semnă este brut anual. Acum, așa, dacă a deschis statul portița spre angajator, băi, nu vă obligăm să măriți brutul. Noi ce facem? Angajatorul poate să zică, asta este. Îmi pare rău, statul a decis. Trebuie da. în România. Da. Și asta a fost. Da. La revedere. Faceți, faceți mai multe programe. Mai eficiente? Îi bateți pe nemți și pe americani și pe japonezi. Și da, să alegeți Vă mulțumesc pentru așa. telefon Radu. Mă așteptam să ziceți și eu asta. Cred că partea bună a acestui transfer e că știe și omul câte contribuții dă. Da, domnule, e important să știm cât dăm la pensie. O treime în momentul de față, sau de la 1 ianuarie. Până acum dădeam și mai mult, dar prin patron. Adică era împărtită sarcina între patron și angajat. Era tot aia, credeți-mă. Dar acum devine mai transparent. Pe cine e interesat să vadă pe fluturașul de salariu cât bani de la pensie, să vadă acolo exact cât. Dacă mai primește cineva fluturaș. 0372069599, Tibi, bună ziua! Bună ziua, Moise. Uh, am încercat de mult timp uh, să dau de tine. Eu, în sfârșit, am reușit. Uh, răspuns la întrebarea ta, uh, de exemplu, un copil, dacă vrei să-l înveți ceva, îl obligi sau îl încurajezi? E o întrebare retorică, eu, Bănesc. Bineînțeles că este retorică. Uh, eu vă, vă, am experiență într-un domeniu și mai precis să... Uh, restaurante, cafenele. Mai Așa. mult o cafenea am da. și vă pot spune cam cum stă treabă aici. Ia, spuneți din vreoastră cât se angajați aveți part-time pe cartea de muncă. Nu vă știe nimeni, sunteți anonim. Nu, part-time pe, pe perioada de vară din studenți. Ceea Așa. ce a fost ok. Dar în perioada asta eu trebuie să merg neapărat cu patru oameni. Pe care îi treceți cu 8 văd. ore pe cartea de muncă? bineînțeles, cu 8 ore pe carte de muncă. Dar nu mai câștigă chelării pot... din bac și, și ce se întâmplă în țara asta? Chiar așa scoate uh, la suprafață totul? Fiscalizăm no. tot? Deci, eu, eu sunt obligat să le fac 8 ore și trebuie să mențin opt, uh, patru persoane ca să-mi iasă schema. tot ca să pot ține cafeneaua deschisă să produc, da? Pentru că un client este pretențios. Deci Vreau... dacă sunteți sincer și păreți a fi sincer, vă asigur că sunteți da. un patron de cafenea destul de rar în țara asta. Da, mă rog, în fine. Da. Hai, ziceți mai da. departe. D după ce ai trei controale de la ITM și ești în regulă și ești obligat să fii în regulă, atunci trebuie să faci 8 ore. Și Foarte așa bine, mai dormiți noaptea liniștit. Așa nu și trebuie. Nu liniștit, pentru că sunt niște persoane care ne conduc, că nu mă lasă să dorm liniștit. Și vă spun și de ce. De exemplu, la toate calculele care le fac eu, deci să vă zic, dacă vine cineva să-l angajez, mă întreabă cât îmi dai în mână. Nu mă întreabă net, nu mă întreabă brut. Deci eu sunt obligat din stat să-i acord un salariu. Uh -huh. Nu-l interesează pe el că statul zice că știi, brutul va fi de uh -huh. nu știu cât. Așa. Așa. Dacă acum va crește salariul brut, eu obligat trebuie să plătesc mai mult. Nu pot să-i spun la angajatul meu: vezi că îți reduc salariul cu 2-3 milioane. Domnule teoretic, puteți să faceți asta? Aș putea, dar îmi pleacă și vă spun: că nu dacă sunt sunteți din București, vă pleacă. Angajez. Dacă sunteți din Timișoara, vă pleacă. Dacă sunteți din Cluj, vă pleacă. Sunt alte zone, însă, pleacă, vedeți. Nu contează. contează de oriunde. Nu sunt zone, care... sunt zone în care există în momentul de față criză de forță de muncă. Tocmai le-am numit Italia. Este... Da? Și zone în care în continuare nu se găsește de lucru și nu va zice pleacă de aici, că am 10 la ușă. În, Într-o zonă turistică în care pensiunile nu găsesc angajați, da. uh, în uh, baruri, cafenele, se caută permanent, Probabil. permanent oameni. Okay. Și oameni nu mai sunt oameni pregătiți. Acum ajung să caut oameni care sunt cât de cât educați și cu bun simț ca să nu pierd timp. Una peste alta înțeleg că dumneavoastră o să crește salariile brute, că mai mult la oameni decât la... Nu, salariul este același. același salariul brut. Salariul brut. Atât. De salariu brut da. vorbesc. Da, brutul, dacă îmi mă obligă statul să zicem, eu îl voi crește. Dar ca măsură... Nu, imediată, nu vă obligă. Trebuie... Dona, încă o dată. Deci okay. nu vă obligă statul. Doar voi ia mai multe Existiu. taxe pe, salariu, pe același salariu net. Exact. Și eu, ca să mă pot descurca, trebuie să-mi refac schema, nu cu patru, cu trei angajați, ca să pot duce această creștere a cheltuielilor. Aha. și asta voi face. Deci, garantat, asta voi face. Deci, deci, indiferent că, că vă obligă azi sau azi. nu vă obligă, răspunsul la întrebarea mea, indiferent că mă obligă sau nu, eu o să dau oameni afară. Am să dau un om afară ca să pot să mă acopăr această păi... presiune pe Kelschiel. În domeniul ăsta, în da. perioade în perioade când merge bine, perioade când am merge înțeles, tibi. am Ca medie, am înțeles. trebuie să meargă bine. bine. Și atunci când eu într-o perioadă de genul ăsta, cum e acum, eu strâng fiecare leu să pot plăti totul azi și să fiu în regulă, că toate, dacă mai vine statul și îmi zice vezi că mai trebuie să mai plătești ceva în plus, păi atunci ce soluție am eu? Da. Să aduc bani de acasă? Nu pot. Bine. Nu? bine, Tibi, vă mulțumesc pentru opinia dumneavoastră. Vedeți că un angajat poate suna puțin, dar e unul din patru, adică 25%. 0372069599 Aurelian, bună ziua. Bună. Ascultam. Nu cred că, bună, nu cred că îți permite cineva să dea oameni afară. Ba, de va mai zis Noi încă gastești. o dată. Domnule, de unde sunteți noastre? Mureș? Ok, eu sunt de la Severin, îmi pare bine de cunoștință. Eu vă spun că la Târgu Mureș, de exemplu, unde într-adevăr aveți în momentul de față oarecare criză de forță de muncă, de fapt cam în, prin tot Ardealul e de așa. tot. Așa, în partea asta de sud aici sunt niște oaze, București de exemplu, chiar Pitești, chiar Ploiești într-o care măsură, dar mult mai mică, chiar și Craiova dar când o iei de la Severin, așa pe marginea Dunării ai sute okay. de hectare de oameni care nu fac nimic, iar patronii o să zică, băi, plecați, asta e dacă Aha. nu vă convine Puțin probabil și toată tevatura nu e decât ca să crească brutul să dea bine la partidă nu știu, dacă vreți să intrăm în... Eu e nu, foarte nu, speculativ. Nu, de ce nu, fac? Ce-i mâna pe ei în luptă? Vorba, nu? Ce-a vrut să spună ce poetul cu chestia asta? Deci, va, probabil va, va. că au vrut... Dom'le, le-au promis bugetarilor crește de 25% și nu mai aveau de unde să facă. Și atunci le-au crescut-o pe și brut. Uite da, pe brut, pe brut, adică nici eu nu sunt <laughs> foarte de fericiți. Normal. Dar or să aibă din partea alaltă, vă spun, că asta e, e un truc de care încă nu ne-am prins cu toții, că nu știm cum se calculează salariile, în special la funcționari. Va fi o creștere de până la 35, nu chiar 35, mai mică, ah. pentru că ei au indice din salariul minim pe economie. Și dacă ai, de exemplu, un indice de 0,7 ori 35% creștere, faceți un calcul. Îți ies vreo 20% Iată. creștere pe brut. Deci e, e, e un interes acolo și, dar încă nu-l aștept deci Mai să... mult ca da. sigur că acolo duce ca să crească salariul. Și i-au o scos-o. Da, domnule, uite, pe hârtie iasă. Spuneți-mi dacă trebuie sau nu obligat patronul să crească. Nu poți. Nu poți obliga pe nimeni să crească. Ok. Printr-o lege. n cum? Ba da, v-am explicat. Dar poate orice. Da... A, ok, și te judeci doi ani până se revine. Da, Topul dar, toată lumea da, dar între timp trece momentul politic. Exact. Acum să vă mai spun ceva. Eu cred că niște lucruri, o să rădeți, s-ar putea să aibă legătură cu conflictul, care e indubitabil de acum, dintre domnul Dragnea și domnul Tudose. De ce? Pentru că guvernul a ieșit, într-o oarecare măsură, din logica de partid, și sunt lucruri care nu-i convin domnului Dragnea în mod evident Da, despre asta o să mai vorbim 0372069599 Bogdan, bună ziua închis, Am închis, l-am ținut prea mult pe Bogdan Florin, bună ziua Salut Moise. salut ascultătorii aici. Uh, sunt un uh, asociat într-o societate Asociat uh, cu cota majoritară Am undeva la 90 de oameni 90. 90 de oameni Sunteți un mic patron mai cel, așa Aș vrea să vă numesc angajator, nu patron? Hai pe bune, hai, nu hai, să, nu fim, hai să nu fim comuniști. Ce e peiorativ, patron? Nu, dar nu. Patron nu înseamnă stăpân. Iorița nu zice patroane, patroane mai cheamă și un câine. Zice stăpâne, stăpâne mai cheamă și un câine. Deci patron e de bine. Nu vă mai dați așa după. Așa e. Deci prețet, vicim. <coughs> nu este cazul, nu există niciun angajat al nostru care să aibă un brus sub 1900, dar uh, exact ce vorbeai mai devreme, pentru noi angajatul este cel mai de preț. Uh -huh. uh, în situația în care cota de minim pe economie sau minimul pe economie are influență în cota salarului de la buget, gândiți-vă ce facem noi, pentru că angajatul meu va veni și va zice peste 4-5-7 luni uh, au crescut salariile peste tot. Uh -huh. Este și o presiune, da? E o presiune psihologică, într-adevăr. Să știți că în anii 90, probabil, după, vorbă, după vorbă după port, cred că ați și anii 90, Florin Mănduiesc. Da, deci da, da. atunci a fost într-adevăr s-a simțit după niște ani de zile în care salariile bugetarilor trăgeau salariile în economie și alea toate după ele inflația de nu mai știam cât de milionar devenisem într-adevăr și da și acum începe să se simtă din nou uh, salariile bugetarilor creează o presiune psihologică asupra salariaților și salariații asupra patronilor Da, aveți dreptate Absolut, ținând cont că noi operăm în zona de vest a țării mirajul lucrului în străinătate este foarte mare, foarte mare. Suntem nevoiți pe perioadă de toamnă când mulți se întorc acasă, să-i acceptăm pentru câteva luni de zile, să-i reangajăm, pretențiile sunt foarte mari, având nevoie de forță de muncă și pas cu pas suntem nevoiți să mărim salariile, care nu se reflectă în contractele care le aleg. Exemplu, da, asta înseamnă doar că trebuie să -i... Noi avem contracte pe trei ani de zile. Da. Ultimul contract semnat trei ani de zile se împlinesc în mai eu ce fac dacă îl semnam acum 2 ani de zile? Ne-am calculat niște costuri, adică atunci când am licitat contractul respectiv, eu am vândut o manoperă pe care eu trebuie să o cumpăr din piață în perioada următoare. Uh -huh. uh, la acest, la acest argument mare... avansat, argumentul nostru este foarte avansat. Dați-mi voie să mă ridic la nivelul dumneavoastră, Florin, dacă se poate. Okay. Nu aveți de făcut, de, adică nu aveți, domnule, europeni în cazul ăsta. Deci da, sunteți în vest, Trece lumea granița în Ungaria și muncește pe, pe alți bani decât la Timișoara. Ce facem într-o astfel de situație? Păi n-aveți decât două variante. Unul, vă retroflogizați, sau trei. Unul, vă re-tehnologizați, doi, investiți în calificarea angajaților, astfel încât să fie mai bun decât ăia din vest. Și mai e încă una, ar mai fi încă una. Trei, învățați marketing. Marketingul e esențial și noi, stăm, noi în țara noastră, sunt foarte proști. Nu știm să vindem, adică asta încerc să vă spun. Lucrăm, noi lucrăm într-un domeniu reglementat, în energetic. Mm -hmm. mm. Sunt foarte puțin prestatori De genul nostru Nu avem ce face Marketingul este relativ simplu Pregătirea personalului se face Permanent Sunt programe speciale Avem contracte cu licee Exemplu, în ultimii 2 ani de zile 84 de tineri sub 25 de ani Au fost angajați 3 sunt încă la noi Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați împărtășit Această experiență a dumneavoastră 0372069599 Marian, bună ziua! Îmi pare rău că vă țin mai mult pe fir, dar discuția e complexă. Nu poți să tai oamenii așa repede că n-apucă să-ți spună ideile. Bună ziua, Gheorghe! Bună ziua dumneavoastră și ascultătorul dumneavoastră. Deci vreau să vă spun că eu sunt un, să zicem, mic patron. Uh -huh. Să zicem. Din, din punctul meu de vedere, nu numai că... Nu trebuie să ne oblizi cineva să mărim brutul. Deci această mărire de brut va fi normală. Eu aș zice chiar că vom mări brutul mai mult, ținând că de faptul că au crescut salarele bugetarilor, trebuie și noi să le mărim într-o oarecare măsură să ne apropiem ca să nu existe un dezechilibru prea mare. Ca să nu vă plece uh, oamenii, adică, da. Exact, exact. În plus, aș, vedea, aș împărți patronii în situația asta în trei categorii. Cei pentru care, care vor conștientiza faptul că, necrescându-le uh, total cheltuieli salariale, vor mări brutul. Eu, iau uh, și eu, tot în trei categorii i-aș împărți, arde una, bucurește a doua și restul a treia. Așa, bun. Uh, mai există categoria de patroni care țin foarte mult să angajați pe salariul minim pe economie și care, într-adevăr, uh, vor fi afectați. E i-aș împărți în două. Sunt uh, unii care bagă bani în buzunar cu demilita și țin pat uh, angajații la salarul minim pentru economie pentru că așa vor ei. Nu e chiar așa așa. -au decât. Uh, ăștia sunt și de ăștia. N-au decât să scoată bani să plătească mai mult. Nu mai e așa. Uh, Încă o dată vă spun, vă, spun a, vă spun în felul următor. Scădere la 9 luni încasări de impozit de pro pe profit. Minus 6%. Creștere impozite pe salarii. Plus 9%. Ăștia sunt bani transferați din profit în salariile angajaților. De-aia vă zic. Da. da, a crescut economia, au crescut vânzările. Da. Este adevărat, în această acest transfer, cred că în mare măsură se datorează faptului că unii patroni deja au crescut salariile, ținând cont de creșterea salariilor de la Da, da, da. Dar mai urmează, că e obligă legea. Asta încerc să vă zic. Deci nu e ca și cum ei ar, cum ar fi după o perioadă în care domnile au beneficiat de facilități, a crescut și economia, au avut stabilitate pe piața muncii și zic, hai mă, că e timpul să mai creștem și noi salariile. Nu, le-au crescut și până acum, ba mai mult decât atât, ca să le poată crește, au făcut transfer din profit. Și când ajung ei sleiți la capătul de drum de sfârșit de 2017, vine Olguța și zice, ia mai creșteți voi cu 20%, că uite, schimbăm un pic aici niște lucruri. Ok, deci, în principiu, v-a zis, eu aș crește clar chiar mai mult decât uh, total cheltări salariale la ora actuală. Eu însă văd un, o, o altă, un alt lucru. Dacă calcul, Mă rog, lăsând o parte salarul minim pe economie care crește, dacă uh, fac un calcul uh, pe noile reglementări, în principiu, cu diferențe mici de 2-3%, este... Ca tot acolo, adică total cheltuieli da. salariale, e atâta, total. Dacă mână... ignorăm creșterea asta, salariului minim pe economie, foarte important. Ok, și atunci îmi pun, îmi pun, eu îmi pun, vorbesc de salariile mai mari. Eu îmi pun întrebarea care este logica la, la toată tevatura asta. Din moment ce. Ce-i mâna pe ei în luptă? Păi nu v-am zis tot că... -a. ia o mână tot atâta se duce la stat. Da, ei, acolo este o diferență. Se da, doamne, ascultați-mă puțin. Hai că vă zic. Vă spun. Mai am 30 de secunde, îmi cer scuze de la Răzvan și Valentin care sunt pe linie, dar nu vor mai apuca să intre. Deci, în momentul de față, noi asistăm la consolidarea, că de crea s-a creat mai de mult. consolidarea unei clase sociale. Ea se numește nu atât clasa bugetarilor, cât a funcționarilor sau, să zicem așa, angajațiilor asimilați funcționarilor, da? Ei, ăștia, ăștia sunt, de fapt, cei pe care se bazează partidul de guvernament. Lor le-a promis o creștere de 25% de la 1 ianuarie și cum necum trebuie să o facă? Pentru că altfel e în aer. Și așa, uite, în ce mișcări de stradă pe problemele cu justiția, nu le mai trebuie să iasă și ăia care i-au votat. Și de aceea se duc pe această creștere, mort copt, fac un transfer de contribuții, ca să le zică bugetarilor. Da, domnule, e în programul de guvernare, dar uite, v-am dat, pe brut, a e 2% pe net. Da, v-am dat, ne cerem scuze. Becereț a prezentat România în direct la Europa FM.